hogeita ha ama mugari hamak izendatu dute aurtengo sistatzea. Anduainen haen eginen da, ostirla jaxuntan kazetari, filosofo erakasle edota idazlea eosaatuko dute epaimaia. Usaiian kasetaritza lan bat oratzen du sariak aurten berezia izango da Paltsi baztargikak egiten digun bezala epaimaiko kidea da. Hori ospatzeko edizio berezi antolatu dugu, ohikoa ez den zerbait eginez, Oikoa da, urte zurte, urteko kasetaritzalanik bikainak saritzea, baina urten egingo duguna da atzera begira jarri. Eta azken bosta marka detan, euskarazko kazetaritzak aurrerantz egin duen, jauzi ikaragarri horretan, mugarri izan diren amar ekimen referentziazko bidegile gile izan diren, Amar ekimen mugarritzat jotzen direnak identifikatu eta oiek saritzea. Ogoitamagortez eun bat prezio banatu ditu Rikarto Arrigi xariak, Euskal Herria ere markatu zituzten historiako gertakariekin lotura zuzena okantzuen, bereziki ogoitamaseiko gerlan, patxi bastarika horretzen da. Gogoan dut oso unkigarria izan zena, eta da gerragarean izan zen Euskarazko lehen egunkaria, eguna, Bilde laburra izan zuena Gerraren e, ondorioz, ura izan zen lehengo egunkaria eta ba, eguna egiten zuten bere zuzendari orde izan zen Agustin zubiikai,beraburu ba, zalarik orrezko aipamen egin zitzaen hain zuzen egunari eta eguna egin zutenei. Beste izen famatuak ere oratu zituen haen artean. E, leku ona eta regi, adibidez, lojolako eta donostiako erri ratietan, euskerari gara izaletan leku bikaina egintziotenak, ba, luzien etxezarreta iparaldeko kazetari ondo ezaguna, e, berria egunkaria bera, bueno, e, izan dira Juan Mari Torraldai, Jose Mari Iri ondo, hainbat komunikatzaile ezagun. Jakin Jakintxaria banatuko duten epailean artean gure uinetan ezaguna dugun, aian debutean izango dela ere.